І от тепер Петро страждав двічі. По-перше, від довгої дороги, яка кожним кроком віддавалася у набряклому коліні. А по-друге, від цього самого тісного контакту, бо дівчина намагалася по-всякому пригорнути його та ще й розмову завести. «Петре, а як там у вас в інституті?» «Що?» «Ну, взагалі...» «Робота, як воно?» «Ви спрашує», – думав, міряючи кроки, Микола Пилипович. «Та роботаємо ж». «Ну, зрозуміло, що робити, але як?» «Ну, от у нас в колгоспі просто, в полі там, в конторі – бухгалтери». Від болю Петро не міг зосередитися, а розмова переходила на досить хливкий ґрунт. «А так, щоб в інституті казки, пісні, як це?» Хлопець знизав плечима. «Ну, як тобі пояснити, ну, цей, ну, от, наприклад, парторх у вас, що робить?» Тут уже Наталка не знайшлася з відповіддю. «От», – сказав Петро, – «і ми так само». Деякий час крокували мочки, поки поштарка зметикувала. «А, то, мабуть, ви книжки складаєте. Ну, там народні джерела всякі, прислів'я для дітей, так?» «Ага», – швидко погодився хлопець, але я про всяк випадок додав. «Та не зовсім». Він зосереджено переставляв ноги, намагаючись робити це так, щоб не відгукувалося гострим болем кляте коліно. «В чомусь майор мав таки рацію». Без партнера на таку операцію ходити не дозволялося. Але ж не у ворожому тилу працюємо. Від останнього свого твердження Петро не самохід, посміхнувся. Нічого собі не у ворожому. Відмолотили, як у підручниках судової медицини. Струс мозку та вивих коліна – це здоровий мінімум. Тому краще все-таки зосередитись на завданні, тим більше, що одна з його складових ніжно тулилася з лівого боку, намагаючись час від часу лагідно обвити рукою покалічені ребра. Микола Пилипович у свою чергу прокручував у голові сценарій майбутньої розмови. Хто навчив, як підтримуєте зв'язок, кому передаєте інформацію, це все звичайні питання. А тут? Тут повинна бути специфіка. Хоча хто навчив? Це правильно. А от кому передаєте, це, мабуть, їй передають інформацію. А вона теж, мабуть, передає комусь. Гіпотези, суцільні гіпотези. Баба Кабачиха вона не те щоб дуже якось, але на зуби дітей там викачувать, це вміє. Не любить, що правда, та коли треба, знову подала голос поштарка. Розказуй, розказуй, в унісон подумали київські колеги. Вона мені трохи родичка. Знаєте, як у нас в селі кажуть, через дорогу навприсядки? Всі ми тут. От я й думаю. «Чому добрим людям не допомогти? Мені баба не відмовить, а вам, може, полегшає?» Вона співчутливо глянула на Миколу Пилиповича і знову переключилася на Петра. «Добра вона, бурчить, що правда, та всі старі бурчать, куди дітись? А от ми вже і прийшли, бачите, це її хата». Компанія зупинилася біля хвіртки, у невисокому поламаному паркані. Поштарка сказала, «Пустійте хвильку, я зараз питаюсь». І кинувши на Петра ще один полум'яний погляд, зникла на подвір'ї. Щойно дівоча постать сховалася за рогом хати, чоловіки, наче по команді, огледілися. «Пізні сутінки», Укривали подвір'я, плутались у гілках дерев величенького, але занехаяного садочка, а трохи далі, в глибині, біліла хата. Не схожа на решту хату селі, збудована з білої цегли, вона скоріш нагадувала ту, що була у діда край дороги Юхима, тільки не така чепурненька, та й зрозуміло: до баби кореспонденти не приїздили. Ото -от і криниця з позарогу так само виглядає і стріха солом'яна. Петро уважно глянув на Миколу Пилиповича і впіймав у відповідь багатозначний погляд. Здається, влучили. Засвітилося невеличке віконце, стукнули двері. «Петре! Миколу Пилиповичу!» пролунав від хати дзвінкий і поштарчен голос. «Заходьте!» Чоловіки відхилили хвіртку, і обережно пішли вперед вузенькою стежкою, викладеною цеглою. Низька хатка пащіла духмяним теплом житла. Дівчина стояла на порозі. «Заходьте, заходьте сюди!» Хазяйка зустріла гостей у невеличких сінях. Вона стурбовано витирала руки фартухом і промовляла. «Наталочко, заводь людей у хату, заводь!» «А то я тут по хазяйству якраз. Завод, Наталочко. Лишенько яке, щоб отак чоловіка скрутило. Просто, господи, здалека їхати. Заводь!» «Наталочко, в мене не дуже чисто. Та що там, старі бабі? Нехай же вибачають. А я тут якраз по хазяйству». Це була невеличка бабуся у квітчастій хустині із зморшкуватим старим обличчям і маленькими сухенькими ручками. Щоправда, останні весь час ховалися у фартуху, бо хазяйка продовжувала їх витирати, наче якийсь ритуал виконувала. Петро з Миколою Пилиповичем у супроводі поштарки пройшли до кімнати, побудованої по-старовинному, без стелі, замість якої білів мазаний вапном сволок та двоскатний дах. На стінах – фотокартки з рушниками ікони ліжко з високими подушками. Поштарка сіла у кутку та запросила сісти чоловіків. Хазяйка прогреміла чимось у сінях і за хвилину з'явилася на порозі. «А мені, Наталка каже, чоловіки аж із Києва приїхали. І от погано стало. Та ж не можу відмовити, бо як же. «Ой, Лелечко!» Стара побачила Петрове обличчя і сплеснула руками. А казала зуб. «Ні, це у нього», – кивнув головою хлопець з бік Миколи Пилиповича. «У нього зуб». Майор на підтвердження виставив підборіддя вперед, але баба схилилась над Петром розглядаючи.